La Malla Ràdio La Malla Ràdio, clica'ns La Malla Ràdio, amb Mònica López Bon benvinguts a la sintonia de la Malla Ràdio, ja li hem donat la benvinguda al dissabte i com més habitual, o ja comença a ser habitual, eh, un divendres al mes ens visita la gent del portal Game Over, la gent doncs, que a més a més fa un programa eh, de ràdio a Ràdio d'Espí, recordem dissabtes de 3 a 5 del migdia a programa Game Over, ells ens acompanyen als estudis de Com Ràdio i... Doncs de què ens venen a parlar? De videojocs, ja ho sabeu. Això, entre altres coses, perquè en realitat en aquest estudi passen tantes coses quan, el, quan ells arriben, tantes, tantes, tantes. De fet, jo no tinc ni idea de les coses que passaran i, com sempre, doncs és una sorpresa. Uh, comença doncs, l'època en què comencem a, a fer comiats, a dir-li la gent doncs, que passi bon estiu i aquestes coses. Ja sabeu doncs, que d'aquí a uns quants dies eh, doncs, acaba la programació eh, de com ràdio comença, la programació d'estiu, i per tant doncs, aquesta serà la darrera intervenció d'aquesta temporada de l'agenda game over disfruteu-la mm? tot i així ja sabeu doncs, que a podeu gaudir del seu programa i tot això ho trobareu a la pàgina web on a més a més us podeu descarregar eh, doncs, els programes de ràdio format podcast però tot això ja ho explicaran ells en qualsevol cas de quina estona li donem la benvinguda a Mar Rollant a l'Isa Agbiana i l'Albert González i alguna sorpresa més tot això partirà la sintonia de la Malla Ràdio amb en Francesc Avila, la Maite López, en Josep Maria Sarri, la Montse Oguet i la Caus Doncs amb aquesta música li donem la benvinguda al Toc Amal Joystick, i ja sabeu, <laughs> no m'acostumarem mai a dir això, eh? Toc Amal Joystick, Marc Isaac, Albert, molt bona nit. Hola, què tal? Hola, Com anem? Encantats de tenir-vos amb nosaltres una altra vegada. Per doncs, cert, nosaltres també marxem de vacances, eh? Sí? Sí, sí. sí. sí? No, que la gent es pensi que estarem tot l'estiu aquí, no, no, nosaltres també marxem. Última edició, aleshores? La setmana que ve i si em fer una mica de publicitat, així, una mica. ara, ara parlaràs de, del sopai de l'últim programa, que ja ho he vist a la pàgina saps? web, home, perquè m'informo de les coses. Ostres. Una pàgina web renovada molt xula, per cert. Bueno, eh? pues sí, fem, un, fem una super festa per, per acomiadar-nos. És curiós, no? que sempre fem les, els comiats, les festes ja fem els comiats, no quan arribem. Però, bueno, sí, farem una superfesta i tota la gent que vulgui venir està convidada, perquè promet, promet molt. Doncs eh, entreu a la pàgina web, allà trobareu tota la informació sobre aquesta festa, sobre aquest sopar, també sobre el programa, si voleu assistir de públic, heu de portar, doncs em que eren una miqueta com, no sé, ventiladors, eh, sí. qualsevol element que tinguessin per refrescar una miqueta l'ambient, no? És que el dissabte a les 3 de l'anmatí, a les 3 de la migdia, <laughs> fa una calor molta. Esperem que no plogui. Un parasol o no? alguna cosa, si no, pot ser. Sí. I beguda, també, si pot ser. Molt bé. Doncs eh, ara per ara nosaltres obrim ja aquest toc amb el joystick, com dèiem, un espai on parlarem de les darreres informacions, notícies eh, sobre el món dels videojocs. Per on comencem? Doncs, si em fer una petita presentació... Estem aquí els habituals, el Marc, jo, l'Isaac i l'Albert, però hem portat un personatge especial per aquesta última edició d'aquesta temporada, el cosí, el cosí del poble. Hola, bona nit. És el cosí del poble que va insistir, va insistir que volia venir, i si que no t'importa l'hem portat aquí un rato, i no hi haurà videojocs. Eh. Es el que passa. No hi ha res gens, el... els... Els... Els... ara gens Estem fent un programa a ràdio. De, de, de ràdio. De ràdio, sec de... secció de, secció de, videojoc, de ah. El programa de vaig parlar, home. Marc, que era Mar molt lleig això de que no s'hies presentat, eh? Com es diu el cousin del poble? El cosí del poble. diu cousin i de cognom del poble. El ah, poble. Encantada, jo sóc la Mònica. Gràcies, gràcies. Per que li si que li parlaré. Jo no em la mare La què? Perdona, eh, si no... Bueno, vull que eh, avui tenim moltes notícies, han passat moltes coses, jo que no han sortit tant, han sortit alguns molt dolents, també s'ha de dir, però notícies que en tenim un fotimer, no sé jo si acabarà a posar-les totes, però si et sembla que quan vulguis comencem amb les notícies, que tenim per una estona allà. gens les notícies amb Microsoft, ja que són molts els usuaris del sistema online de la Xbox 360, la Xbox Live, que recordem no gaire afectuosament la data del 17 de maig, que alguns ja li marquen li anomenen el 17M, com si fos eh, com si fos, com si quina manera de posar sempre la data, la data sí. i la lletra. Eh? Aquell dia a milers d'usuaris a tot el món se'ls va prohibir l'accés al sistema de forma permanent per haver modificat la seva consola, principalment per aquell que carguen llocs pirates. Microsoft ha demostrat no tenir la pell gens fina a l'hora de vanejar aquells usuaris que trastegin en la seva consola, convertint-se en la primera companyia que pren accions dràstiques respecte a aquesta problemàtica. De totes maneres, ja que dic, han estat força magnànims. La prohibició només afecta a la consola físicament parlant. El compte d'usuari segueix actiu... Eh, i aquest podrà ser usat des de qualsevol altra màquina que no hagi estat modificada, que no hagi estat vanejada, com es coneix el, el fet o sigui, que si algun company vostre ha estat últimament buscant una Xbox de 60 barateta, lo més possible és que li hagi passat aquest, aquest problema de la vanejat perquè estaria fent coses no legals no? estranyes, estranyes, ha estat doncs, víctima segurament de la ira del padrí no? el padrí de Microsoft, aquest personatge tan, sí. tan peculiar, encara se'm en... ara se'm seren micro gràcies però jo no volia aquest mètode. Yeah. Jo volia fer-les explotar. Però no, no em deixaven. Hi han hagut molts problemes amb les Equifocs de 60 manejades com podrem escoltar en el següent any. M He comprat una 360 preparada per reproduir jocs pirates. BANEJADA! He comprat la consola de segona mà, és es que estava molt barata. BANEJADA! He canviat el firmware perquè a mi ningú m'ha de dir com ha de funcionar la meva consola. BANEJADA! Escolta, que no m'arrenca la 360 Has mirat que estigui indullada? Ah, eh, oh, oh, doncs no. A veure, ara em surten tres llums vermells. BANEJADA! I passem ara al bloc de PlayStation de Sony, en que també són aquestes consoles les que s'actualitzen. La PlayStation 3, per una banda, té una nova actualització que li permet veure millor pel·lícules en DVD i els jocs de PlayStation 2 i PS1 en una pantalla d'alta definició. A més, si tenim un ordinador amb servei d LNA, un servei de connexió de sistemes digitals, podrem reproduir els continguts audiovisuals d'aquest com si fos una mena de media center. I, per últim, també tenim l'anunciada interconnexió amb la nostra PSP a través d'internet. Per a disfrutar d'aquest últim servei, caldrà tenir la PSP actualitzada a la més recent i nova versió del firmware, la 3.5, però la principal novetat d'aquest firmware no és pat aquesta connectivitat, sinó que la consola es fa més ràpida. Actualment, la velocitat de la CPU d'una PlayStation Portable és de 266 MHz. Amb aquesta actualització, la CPU passarà a una velocitat de 333, permetent una major velocitat de refresc de pantalla i una major, una major capacitat de càlcul. Quin és, número, no? 333. Sí, és una mica... És, és, a a l'informàtica els noms són molt raros. Sí, oi tot. Però sí. molt. És a dir, que d'alguna manera podrien dir que la PSP ens la van vendre capada. En rotllo... Pagueu, pagueu, pagueu més que el doble que una deessa i a sobre no està completa. I és ara quan Sony decideix que la consola ja pot eh, començar a brindar als usuaris tot el seu potencial. Un dels primers jocs que farà servir aquesta nova velocitat serà la versió del God of War per aquest suport i val a dir que veient les primeres imatges del joc aquest canvi de prestacions es notarà força en els pròxims títols per a aquesta consola. La velocitat de la PlayStation Portable ha canviat. Avui, a reportatges d'investigació, investigarem aquest fenomen. Per exemple, la bateria de la Playstation Portable, ara, a 266 MHz... Yeah. Càssum, ja s'ha acabat! Però ara, amb els 333 MHz... Oh. Oh. Càssum, ja s'ha acabat! Com podem veure, el canvi és molt sonat. Però d'altres coses, canviarem soltadament si la vida de sobte anés a 333 megaherxis. A la carretera, per exemple. A 333 megaherxis sonaria així. Un altre exemple, el crèdit del mòbil. Ara... Sí, hola, voldria parlar amb el servei tècnic de... I si anés a 333 MHz... Sí, hola, voldria... Càs-ho! O fins i tot el sexe. Ara, a 266 MHz... Estimada, ja està. I a 303 MHz... Estimada, ja està. Vaja, doncs ben mirat, les coses no canvien tant. Gràcies per haver assistit una vegada més a reportatges d'investigació. Bona nit i fins la pròxima. Bé, estic impressionantíssim. Algunes coses no poden anar més ràpides. Seguim parlant de Sony, si et sembla. Seguim parlant de Sony, però dieu-li que us hi sisplau, que es deixi menjar el bocata dins de l'estudi, que queda lleig. Tinc bona. Ja, però... Se m'han deixat. Beure. És així, és de poble, que vols que hi faci. Eh... No vols una mica? No, és igual, no ho no puc. Parlem de Sony, com deia, els departaments tècnics de Sony, com veiem, estan treballant constantment en oferir noves millores per les seves consoles, però a les altres esferes de l'empresa hi ha preocupació, hi ha sèria preocupació. I és que, allà, no es tenia que ser Nostradamus precisament per saber que una consola tan cara, a priori, no es vendria escandalosament. No es pot vendre, la gent no té 600 euros per gastar així a... Com que no? No tens tu. Ja Eh, ara que m'he perdut, per culpa seva. Clar. No, però adem, eh, encara que tothom ho sabia, els jornalistes de sol sembla que no volen reconèixer, no estan d'acord i acugen, han dit així, però pel morro, amb, amb, tot el, amb tot el morro, que la culpa de que tinguin tan males ventes és dels internautes que hem, entre cometes, rajat, si se'm permet la paraula, hem estat rajant i rajant de la consola sense coneixement ni causa. Vull dir, que n'hem posat a parir i ens hem quedat tan amples. Venen a dir que les males ventes s'han doncs, vist influenciades per una minoria, diuen, una minoria de crítiques injustificades per internet, entre les que s'oposa o ens compten a nosaltres, promogudes per cert medis, com aquesta Santa Casa, per exemple. Ips, eps, a mi no em lies, eh? Ah, home, això ho que ja. I fixeu-vos si la gravetat de la situació que el president de Sony, Howard Stringer, va reunir a prop de 7.000 accionistes de la companyia per tranquil·litzar- ja que la preocupació pel mal rumb de la companya en aquest departament, acompanyada més per certa polèmica amb unes bateries dels seus portàtils l'any passat, que explotaven sense prèvi avís, i tot això, doncs, diem que els hi picava una mica a la mosca. Com, com que explotaven. Sí, sí, sí explotaven. Era una remesa de bateries defectuoses que escalava foc i... Vinga, vale, pum. Sí, sí. No tu imagina jo. reunir, reunir 7.000... A 100.000 accionistes dintre d'un mateix Estai per dir, ei, tranquil·litat Clar, has de portar-los, has al bocata tot, Poca tot, conya, no? eh? El, bo, el bocata també estallava? De què era el bocata? Plutava? No ho sé, ho penso que no I, bueno, doncs Stringer els ha tranquil·itzat Afirmant de forma confiada Que els començaments sempre són difícils I que el bon rendiment de les televisions Bravia, amb això les coses Milloraran en poc temps I una anècdota de la reunió, a més és en la que alguns sectors criticaven a Stringer que fos el president d'una companya japonesa sense ser el propi Stringer japonès. I Stringer va declarar al respecte jo no sóc estranger, sóc un guerrer Sony. La cosa és, un guerrer Sony, us ho imagineu? Amb el poder unit de PlayStation, PlayStation 2 i PSP arriba al capità PlayStation 3! Sóc molt sóc molt poderosa. Anda, va, capital PlayStation 3, lluita contra el mal! I de pas també una mica amb Microsoft i Nintendo, eh? ¡Vamos a la PlayStation! Continuem una mica parlant de Sony, també. No us, vers... no us regalaran una PlayStation 3 oh, en ja, vostra vida. Ja ho tenim assumit. <laughs> ja, ja. Tampoc ens regalen els llocs de la Nintendo DS, o sigui... El Sony està preocupada a les ventes Però a Espanya la cosa va prou bé De fet, és el país d'Europa on millor li van les coses la Playstation 3 A tot el continent i als territoris pals Ja s'han venut un milió de consoles Xifra que s'ha assolit en només dos mesos i mig Menys del que va necessitar fa anys La Playstation 2 Una, mica, una cosa una mica inexplicable si tan, mal, si tan mal està venent Que arribin a un milió D'una forma tan ràpida Els responsables també han fet saber a la premsa que al món ja s'han venut 600.000 còpies del Resistance Fall of Man i 500.000 de MotorStomp, cosa que tampoc és tan difícil i si veiem que molts llocs destacables no té la consola al respecte de futurs títols per la consola que és un tema que preocupa molt els pujaïdors d'aquest aparell el president de Sony Computer Entertainment, el senyor Kat Hirai ens va sorprendre fa dues setmanes amb una xifra prometia que abans de març del 2008 sortirien per PlayStation 3 389 jocs 389 jocs és una barbaritat, és una xifra brutal bé, la cosa tenia trampa, es veia abans, no podia ser us faig un, un croquis de que s'ha descobert de la trampa ah, d'aquests 280 180 d'ells, que ja són un 47% 180. són jocs descarregables a través del seu servei online el PlayStation ah, Network i a més, en aquestes xifres s'inclouen les diferents versions de cada joc segons el seu territori és a dir, com els jocs tenen versió pala europea, pal japonesa no, perdó, NTSC japonesa i NTSC europea i a vegades algunes més Doncs divideix aquesta xifra per 3, 4 o fins i tot 5 Llavors la xifra naturalment és bastant més ridícula Però vaja, que el senyor Hirai ens ha volgut vendre una moto Una moto molt gran i ha estat fins, fins, re, fins aquesta setmana que s'ha descobert Que s'ha caigut de la moto Que s'ha caigut de la moto, efectivament I ara ja parlem d'un tema una mica més seriós I encara que ens prenem al món dels videojocs amb molt d'humor i tot això Eh, a vegades hem de tractar les coses amb la seriositat que requereixen. Eh, un tema que els videoaficionats portem anys barallant-nos, la censura. La terrible censura que encara avui dia, en ple segle XXI, ens volen imposar la força. I és que ha estat un mes molt dur en aquest sentit. Primer, Jack Thompson, l'anticrist de la llibertat a l'elecció dels videojocs, aquest advocat obsessionat com les consoles, va amenaçar Microsoft a prendre totes les mesures legals que cregués necessàries si treia el seu esperat joc Halo 3 sense controlar la seva venda a comerços o internet. A mi, em, a mi em preocupa aquest home perquè amenaçar el padri... Ah. Mica... No, estàs ben posats. Que ho faci, que últimament estic molt avorrit. Després Alemanya, el lloc de Darnes per a 360 que ja tenim disponible al nostre mercat allà està encara pendent de la sortida per la seva aparent violència Hem d'aclarir que Alemanya és un país molt prim mirat en aquest sentit i molts llocs, fins i tot avui dia, alguns considerats com joies resten inèdits de sortir al seu país fins i tot eh, llocs de Super Nintendo mai van veure la seva aparició al, al país germà Cosa que ja va bé els importadors que s'estan fent d'or. Sí, clar, dir, és, una, és una llei que no té cap tipus de sentit, que no treguin un joc a Alemanya perquè tota la gent que realment el vulgui, uh -huh. amb el tema de la comunitat europea, no tenen cap tipus de problema en demanar-lo per correu. Una de les lleis que hi ha és que no es pot disparar humans. En les pel·lícules es veu que sí, però en els llocs no, i per això els jocs han de canviar a tots els humans per robots, o posar sang verda fombis, o fombis, També fombis fet coses estranyes i finalment aquestes últimes setmanes la polèmica amb el lloc de Rockstar Manjón 2 que probablement haureu viscut a base de totes les cròniques dedicades en els diferents medis de comunicació incluent pues, diaris de, com el periódico similars a hores d'ara, el joc està en un hiatus permanent a tots els principals països del món i és molt possible que es forci la companyia a modificar els seus continguts per satisfer la demanda dels censors. Segurament aquí ho haureu, ho haureu també viscut, no? perquè aquí també s'haurà parlat segurament d'aquesta polèmica que encara porta molta cua. Des d'aquí hem de dir que eh, Rockstar, la companyia que fa aquest joc, ja sabem que li agrada molt buscar morra i ja fa aquestes coses a aposta perquè saben que és publicitat que la tuita. Però encara així, personalment, a nosaltres que tot ens agrada la gratuïta, però ja trenquem una llança al favor d'aquesta companyia perquè eh, som adults, som adults som capaços d'entendre la diferència entre el món real i els continguts del món digital hem de tenir llibertat de l'acció en la meva opinió i en la de l'equip i ningú ens pot dir que o com hem de disfrutar dels jocs que vulguem sempre i quan seguim la normativa d'edats que ja existeixen al nostre país l'únic que guanyem permetent aquesta classe de cops baixos és permetre que la societat doncs, sigui menys lliure i menys justa i jo reivindico que no a la censura dels mèdics digitals i sí al control de d'edats responsable que no s'acaba de fer prou bé en la meu opinió en aquest país. Us acadats, perdó, us acadats això com nom d'molt de polítics, no? Una mica, estem que... uh -huh. estem ficats en una campanya que digueu, que... us veig amb possibilitats no aquí de fer discursos, de discursos seriosos. És que som recurre. també tenim la nostra es... part, seriós Estem enmig d'organitzar una, una campanya que a vegades sí si conseguim que els medis la comentin, de recollida de, de recollida de firmes, però en seriós, o sigui, amb el defensor del poble, amb la ministra de Cultura, però va, això ja quan estigui terminat això farem... ja a la propera temporada. Ja sí. ho farem públic. Molt bé. Però vaja, no a la censura. Sí, més més que res, equiparar els mateixos drets i, u, i obligacions que el resta de, de còmics, pel·lícules, etc. No Continuem, nois. Sí, i ara bueno, ja anem amb un bloc de notícies més breus i també més absurdes. 20 Century Fox anuncia que ha comprat els drets de Los Sims, el popular videojoc, per fer-ne una pel·lícula. Eh, increïble, perquè és la, la cosa és Com pot ser un argument dels Sims? No és un joc que no tingui argument Tipo que no saps exactament De què va, sinó és que l'argument Ja te l'anulen al poder fer tu mateix La teva pròpia vida Però no, no, no, hi ha un equip confirmat i tot La prohibirà John Davis, que és d'Aragon I la guionitzarà Brian Lynch D'Scary Movie 3 I la supervisarà un encarregat del videojoc original Rome Humble No sé com acabarà això, però bueno De moment va fent per altra banda, els estudis Castell Wright anuncien que estan treballant en una adaptació fílmica de Broken Sword. I el director de Hong Kong, Gordon Chan-Dio, va anunciar a Canas que està treballant en una pel·lícula del popular joc de lluita King of Fighters. Ai, quina Bueno, això almenys té argument. Jo és que me'n recordo a Street Fighter, la pel·lícula. Ja m'entra oh. ja ja el pànic. És ah, es que la Perdona, perdona, és una pel·lícula tan dolenta que dona la volta i es converteix en bona. Vull dir, és, Quin argument més ridícul? Si tu, eh? Només. Sí, però bueno, a mi m'agrada la, la pel·li de Super Mario Bros. No, no avancem tot això a pel·lis absurdes, perquè des d'aquí proposem alguns títols. Tetris, la pel·lícula. Vingueren de l'espai exterior per erradicar la raça humana. Milions de peces de colors disposades a arrasar amb el planeta Terra cauen del cel, socors! L'única persona que es pot enfrontar a ells és un deltònic. No us tinc por, a vosaltres i als vostres colors! Oh, no sabem per què, però desapareixen com formen una filera. Potser no he estat per acabar amb l'amenaça! Space Invaders, The Movie, invasió a l'anígen a la Terra. Però, per què baixen tan poc a poc? No baixen, eh? Es per buí, que no t'ho dic tot el dia! Pong, la pel·lícula definitiva. Una barra maligna vol destruir el món utilitzant la seva pilota quadrada. La única esperança de l'humanitat és un projecte científic que vol clonar aquesta barra maligna però fent-la bona per tornar l'atac de la piloteta quadrada. Aquest guió és una mica com una merda, no? Calli, home, calli. Super Mario Bros, la peli. Eh, eh, eh. Si ja existeix una pel·lícula de veritat de no, no, no, no, no n'hi ha cap pel·ícula no Que sí que existeix Que no, que l'oblidis, no existeix I això és la guerra que té Hollywood Per defensar la cultura Sou, sou grans, eh Jo només voldria fer un matís Jo sí, tot, tot jo passo també com una persona <laughs> que... la... l... Molt bé tot això de la clonar la barra de Pong però això ja s'ha fet amb una pel·li de Godzilla Ui En la és... qual clonen unes cèl·lules de Godzilla Les passen per un forat negre i creen un meca Godzilla Vull dir, no està gaire desencaminat el gag Amb el que s'ha arribat a veure la història del cine I aquí acaba ja la dada idiota Quina gala Sí, però volia dir-ho Tinc por. interessant Molt de Gaelco tanca les portes L'empresa espanyola Gaelco Multimedia tancat Productora d'alguns populars llocs a la indústria I el actual poseïdor de exitosa llicència PC Futbol no sap ben bé què passarà amb aquesta llicència, però ja és la segona companyia que tanca tenint a les seves mans el simulador de futbol que patrocina Michael Robinson. La primera va ser la enyorada, o no, dinàmic oh no. multimèdia. Bé, eh, més política, et sembla? Mm, que bé! Més tema polític. No, és que, és que ha estat més molt negre, no només amb el tema de la censura, sinó també amb un tema que ens afecta molt de prop a la gent que ens dediquem a això als videojocs a, a criticar-los, a parlar d'ells a fer una mica de, de premsa sobre el tema després de molts anys de crítics que la majoria s'han dedicat a fer, perdó per l'expressió de llepa-culls cool", de les principals companyies Ui. encara que fessin jocs lamentables que això s'ha adonat molt ara que comencem a sortir crítics seriosos que es prenen la seva feina com com nosaltres <ríe> som wow, els adiosos gent que no té por a dir les coses tal no, com ràgien no. ara ara que passa això les companyies s'hi tornen amb crit amb les crítiques negatives. Es reboten, que aquest mes sí. L'empresa Midway, molt popular en el tema dels videojocs, ha enviat un mail a la revista americana OneA acusant-los de pujar-li males notes i que si no canvien la seva política de pujar males notes als seus jocs, els deixaran d'enviar proves eh, mostres per analitzar i es deixaran denunciar a la seva revista. Però s'han donat molts més casos, la cosa no s'acaba només aquí. La revista anglesa Superplay va rebre també en el seu moment amenaces de Nintendo per problemes similars. I a Espanya, un cas que ens afecta aquí més directament, el reconegut bloc de videojocs Vida Extra ja no rep ni jocs ni invitacions a les presentacions a Electronic Arts per, també segons ells, puntuar negativament els seus jocs. Jocs que, per cert, no descobrirem la sopa d'all, si afirmem que alguns d'ells deixen molt que desitjar. La pregunta és, on és la llibertat de premsa? Jo ja no podem dir la nostra opinió sense por a quedar-nos sense feina? A més, els productors del joc de Xbox 360, com si fossin uns nens malcriats, s'han dedicat a proclamar a diferents medis que els anàlisis que s'han publicat dels seus jocs són, bueno, bueno, son, són el que són. Ja, sabem el que... Sí. Sí, sí, sí. I això, que tenen una mitja d'un 7, una Un nota set. bastant bona, sobre 10. Però Un 7 és molt bona nota. Tot i això, demanen aquí una revisió, com, com si estiguessim a l'escola. Senyor, senyor, aquest examen que m'ha posat és una caca de la vaca flaca. Vull revisió de nota. Però, nen, si has posat que els països del món són dos, Espanya i l'estranger. Vostè, el que passa és que no té idea de posar notes. I què en Amèrica la va descobrir Spider-Man a bord de la Spider l'Spiderfragata? És vostè molt mala profe. I que el primer president que van tenir va ser en George Bush. Que no vol canviar la nota? Val, val, ja la posaré a pedir al meu blog d'internet i al fòrum de l'escola. Avui dia és una amenaça, això, el eh? de fotre mal de tu a un fòrum. I tant, i tant que sí. La desenvolupa... Bé, vosaltres, per cert, no rebreu mai més aquest tipus de jocs, no? Si és que els rebíeu... Ah, el ah, el ah, el ah, no, no, no, no. rebien res. Aquí. Em sembla que tota la nostra història només hem rebut un, un, joc. Sí. No direm bueno, quin era. Un, un oh. i mig, perquè la setmana passada van rebre un d'una companyia francesa, però, els doncs ja pot, però el pots descarregar gratuïtament d'internet però o sigui claro, els francesos sí, ens l'han enviat perquè no ens entenen Sí, perquè la carta sí, era si una no... mica de traducció del Bubble Feast Un altre lloc nou La desenvolupadora Area Code està preparant un joc que utilitzarà un sistema de posicionament global, com el GPS però basat en el wifi Serà un lloc de pirates en el que podrem recórrer barries illes marcades al callejero de la, ci... de la ciutat on estiguem, competir amb altres pirates i negociar amb aquests En principi això sembla un joc molt sano, san no? Això serà un fracàs què Perquè el típic friqui dels videojocs li passaria una cosa més o menys com aquesta si surt i li dona el sol. Al sol! Em cremo, en cremo! I mira, em surten ronxes! És com... me s'estigués derritint! Això és del suor! Marrano! A veure set dutxes! Coi, quina farum! És com la vida mateixa. No tinc a tu, res això, a dir. No. Aquí ens dutxem cada divendres quan venim aquí. Cada un temps. Ben, sí, nosaltres sí. hem de fumigar cada la ser ràdio ser. cada mes, però a banda d'això, <laughs> cap problema. Seguim amb Nintendo, que ha canviat la política de privacitat al nostre país, forçant els usuaris a acceptar-la i si volen seguir disfrutant de les avantatges que ofereixen. El punt més polèmic és el de les estrelles Nintendo. Són els punts que es donen amb cada joc oficial que després serveixen per descanviar-les per regals ara aquestes estrelles caducaran caducaran passats els dos anys i les que tinguessin fins ara caducaran el 1 de juny de l'any que ve o sigui que ja podeu tots, els que tingueu punts d'aquests a gastar-les ràpides, encara que el catàleg de regals de la companyia al nostre país doni una mica de pena comparat amb altres bandes a de tota Europa, Europa tota Europa. afortunadament prometen en el futur que es podran canviar aquests, aquestes estrelles per 8 puntos, que són els punts que permeten comprar contingut digital a la consola 8 que hi ha el catàleg que hi ha Jocs antics de Super Nintendo, Nintendo 64, Mega Drive... Una gorra. No, això és ah, el... Vols dir, el, el ah, vols sí. Ah, sí, gorres. Hi ha, hi ha gorres, hi, ha gorres, hi <laughs> estan xules. El problema era que hi ha molt poca cosa <laughs> i el que havia, quan va passar aquesta notícia, es va agotar. Tota la gent deia, va, ah, si em van a treure els punts, m'agafo una gorra. Ara no hi ha res. Bé, politonos. Sí, això sí, sí. és el, és el, el pitjor. Pagar per politono. O salvapantalles. Dius, pagar per un salvapantalles, gràcies. El millor regal és una gorra? No, sí. o samarretes. No, hi havia una estàtua del Link de 30 centímetres. i sí, hi havia Aquí? 5, 5, 5. per a tota Europa. 5 estàtues? 5 estàtues per a tota Europa. És a dir, el van posar i es va esgotar. És es una estafa. Bé. Sí, sí, sí. sí. S és que sou rarets, és cauraret, que no tinc res amb Ja està. V v Vostè calli. Aquesta és la brita. Buste allí. Aquesta és la brita. Ja sóc que al porto de la ràdio. Sí, sí. <susurra> I, i, Comença i a... a caure bé el vostre cosí. Sí. I, i Aga pila sí. l'ovella que s'està menjant en l'estudi. Seguim. Ah, sí, sí, val, val. Vale. I ara, eh, Nintendo, per altra banda, treu un nou sistema anomenat Wii Software que ens permet comprar jocs destinats per la pròpia consola, és a dir, per la pròpia Wii, no, ni de Super Nintendo ni d'altres coses, però directament a través d'internet, sense intermediaris. Els primers títols sortiran a principis del 2008. Hi ha molta gent que diu que aquest és el futur dels videojocs, o sigui, deixar de banda les capses, els manuals, i a partir d'ara, tots els jocs baixar-los per internet directament, el qual, d'alguna manera, afavoreix els preus, que serà més barato, en teoria però l'encant de, de la capsa del manual no és es al perdre, es perdrà. Perquè després no dinquen que no sou romàntics. Jo sóc molt romàntic. Sí. Eh? Molt romàntic. Eh? Jo ja molt. vaig patir quan van canviar de cartusjos a CDs. Qui ho digui la novieta aquella que vas tenir un dia que va comportar aquella de aquella, aquella d'aquest dia. Vol fill favor aquella ah, d'aquest dia. Vol fill favor d'aquella, eh? com va acabar la cosa. Si plau, calli. Per cert, que esteu sentint per aquells que us acaba de engançar la sintonia de com ràdio i estan pensant qui són aquests. Doncs, en eh, recordem, eh, això és la malla ràdio, però en realitat no és la malla ràdio, sinó que és el toc amb el joystick, que és el eh, l'espai doncs, que un cop al mes ens visita la gent del portal Game Over doncs, per informar-nos sobre el món dels videojocs, les darreres novetats, les darreres notícies i... També per passar una estona amb nosaltres perquè de fet ens expliqueu moltes coses no? i ens ho passem molt bé tots junts dà, És el que té no tindrà novia, no sortir al carrer sí. no dutxar-se, marginen Déu meu, que agradable No <laughs> tinc vida social, si algú la té que me la don Jo sí, és veritat no. Me'n vaig una estona una cap a fora, eh? vale? ara bon. molt bé. Passem al PC, ja que la gent aficionada a aquest sistema estarà contenta S'ha confirmat la secuela de l'aclamat joc Starcraft No hi ha dada de sortida però sí primeres imatges que recorden molt l'estil de la primera entrega i una beta que podran provar alguns afortunats jugadors d'aquí a poc Per altra banda, Valve està preparant l'esperat episodi 3 del seu popular Hard Life 2 Que no és com les pel·lícules del... de Star Wars, que són molt durentes, sinó que aquí estan eh, bé Eh, què dius? I vol realitzar diferents spin-offs basats en aquesta saga Els videojocs creiem que no estan preparats, com les series de televisió per rebre spin-offs Mireu què podria passar si no Metal Gear Solid Esbirro. Posa't el paper d'un soldat de la base Outer Heaven. Ai, quanta felicitat. Des de que vaig aconseguir aquesta feina d'esbirro, les coses no han deixat de millorar. Tinc una bona feina, una esposa preciosa, i el meu compleix avui dos anys. Ai, quina felicitat. No es pot ser més feliç. Ui, ui, sento tu de dret a meu. Segur que és el bromista d'en Johnson, que em vol gastar una broma. Que simpàtic que! Vaig girar-me a saludar-lo. Girar Hola, Johnson... FIFA Aficionat Simulator. El simulador més complet. Anima el teu equip des de la graderia. Dormitats! Maldits! Àrbitre, ja t'agafaré, ja! Ara, amb més realisme, l'hora de tirar objectes al terreny de joc. Gran Turismo Boxes. Per fi podràs experimentar el que senten els sofrits mecànic d'aquest joc. Què vols que et posi, què? A on? L'espoiler al capó i la carroceria de dos centímetres per sota el terra? Disfruta com mai, amb un realisme mai aconseguit a la franquícia Gran Turismo. Ui, doncs això té mala pinta, eh? Necessitaré un mes com a mínim. És es que tinc que demanar les peces a Alemanya. El put és una vespina de mentre, si vols. Fes-te ja amb la teva còpia. Ho voldrà amb o sense factura? Street Fighter Mares. Perquè fins i tot els més sanguinaris lluitadors tenen una mare que els estima. Riu, ja s'han tornat a ficar amb tu els nanos del barri? Vols que baixi i els digui alguna cosa? No, mare, que ja sé que un nen gran. Un joc de simulació que et sorprendrà. Amb el que costen de treure les taques de sang i tu sempre igual, emperrat de portar el hack amb aquest brut i de color blanc. Per no et poses el kimono vermell com el teu amic Ken? Si és que algun dia em mataràs d'un disgust. Guitar Hero, la resta de la banda. Però tu, que tens un muñó com a mà, que tens salchitzes en comptes de dits, que ets incapaç de tocar la guitarra Pósa't en el papel de cual sabor de los otros miembros de la banda. Mira que yo te he creado, siempre igual, ¿eh? El tío toca una mica la guitarra y todo el bol se come, ñ ñ ¿Quién es de chupón? ¿Quién es radio? fuera de la banda. Els xims, desastres naturals. Mata els teus xims de les formes més originals que sempre havies desitjat, com l'autèntic fanàtic de la violència gratuïta que ets. Volcans, terratrèmols, tifons, atacs d'engutgila, reelecció d'aznar... I tan sols de sinyes vivim... El joc ideal per a tu, petit brètol. Mamà, mamà, el vell nadal. Com era, com era el final? Eh... Això era el per sorpresa Sí, sí, sí sí. Perdoneu, eh, perdoneu Bé, no ja està, Continuem Notícia de Medicina I molt relacionada amb el que hem estat parlant els últims minuts En la reunió de l'Associació Mèdica Americana És que es va unir-se, no tan tant tant Es va afirmar rotundament Que l'addicció als videojocs com a tal No existeix Que no és un desordenamental Com pot ser, per exemple, la drogadicció o l'alcoholisme Ah, sincerament, anem amb compte amb el, amb el que diuen Aquesta gent, que hi ha molta gent que no sap quan di prou I ja hi ha molta gent al món Que ha oblidat completament la seva vida personal Per jugar massa i alguns fins i tot ho han pagat amb la vida Ja s'han hagut casos de gent Que va estar jugant 7 dies seguits I van acabar trobant-lo mort Perquè clar, és un abús eh, brutal Algun que altre ciber de Xina sí. I de Corea Com diu la revista d'internet IGN En cert, to irònic Ara Jugar a World of Warcraft 48 hores seguides, sense menjar, sense cuidar de la higiene personal, oblidant la nòvia, oi, i entre altres, ara no significa que siguis un malalt mental. Home. Com que no. Segons eh? diuen aquí, en un... to irònic. En ah. to irònic. No, que no ets un addicte, però malalt mental... Malalt... Molt, molt, molt, molt, molt, molt. Tens molts problemes. No, sí. nosaltres som especials, però tenim vida social. No, no per si no t'has de rentar, Parla per no tot, juguis xar. en un ciber. També, no? També. Cap posa't a casa i t'enca't tallar les hores que faci falta. I les últimes setmanes alguns aficionats han tingut l'honor i el privilegi d'aprovar una demo de l'esperadíssim Halo 3 per Xbox 360. Però, per demostrar que hi ha molt malament entre nosaltres, molts jugadors, eh, en lloc de disfrutar amb el joc i col·laborar amb els desenvolupadors per millorar-lo, dient això em sembla bé, bueno, tot això, doncs en lloc d'això s'han dedicat a desassemblar la demo, peça a peça, per trobar detalls júculs que es descuideixin els estudis bongui. És a dir, que en lloc de gaudir jugant, gaudeixen destripant la demo. Aquest sí que estan malalts, malalts. Jo ho trobo jugable. Tu calles. Ja m'agradaria i coneixement per fer això. Eh, eh, Compte, una demo que tenia caducitat. És a dir, que era dos o tres setmanes i després ja no podies jugar més. I aquesta gent en lloc de, en lloc de jugar aprofitar el temps, aprofita les sermeles per posar-se curiós gent entre el codi fondant. Definitivament no serà una addicció, però malaltia... Malaltia <tots> xunga, xunga. Ai, però si els agrada, deixa'l, home, home. Però, sí. el, però el curioso que han aconseguit sí, coses. Sí, no, no, no, han trobat indicis de noves armes i escenaris que sí. suposadament arribaran a la versió final. A veure, sí, molt sí, malament, molt malament. Jo segueixo pensant que sí t'agrada, però el sí, penseu en les mares d'aquests nanos. Fill meu! Et vam comprar la consola i l'ordinador perquè setejessis per internet, et busquessis una nòvia, practiquessis el sexe virutal aquell com li diguin, i et passes el dia desmuntant un joc que no està ni complet. Què hem fet malament? Digue-m'ho, què hem fet malament? T'has convertit en un huanquer d'aquells que surten a les notícies del Matías. Quina vergonya, què diran les veïnes? I va ser... Passem... Pobres màra, de gent estranya un banquero, un banquero, un banquero. Un banquero. de tota la vida de tota un Juanquer sí. passem de, això, de gent que té aficions, aficions estranyes a una d'altres enquestes absurdes sobre l'ús dels videojocs al món les companyies estan obsessionades des de menys o menys el 94 en incloure noves funcionalitats a les consoles reproductors de DVD, Blu-ray Disc àlbums de foto, reproducció de música etc etc. Però ara una enquesta afirma el que ja ens veiem venir, que només un 30% dels, de, dels encuestats ni tan són sabien que la seva consola podia fer tot això, tot, tenir totes aquestes funcions multimèdia. I a més, només un 13% ho ha utilitzat alguna vegada. De tots aquests, la majoria, tres quartes parts, només han, han mirat pel·lis en DVDs i una quarta part d'aquest de 13% sí que ha descarregat continguts digitals. És a dir, més o menys un 3% o 4% ha aprofitat verdaderament les possibilitats de la consola. Quedes agraïdes la gent, eh? Allà les companyes ficant gadgets, ficant música, vídeo, ficant tot tipus de coses, i la gent no ho utilitza. Però és que som rarets, eh? Sí. Això demostra que la sí. gent no, no existeix el manual, perquè el manual hi ha gent que ni, ni sabia que existia. el manual. No, manual. Aquesta podria ser la conclusió, eh? El manual, el manual, el manual no s'entén. sempre he llegit els manuals. El poble no té manual, no? El poble no té manual, no? No, té automàtic. Ei, ei, ei, què? No tinc la possibilitat de fotre... No tinc la fusta, no? Molt malament, eh? Oh, ho sento. Ai! Sí que la tinc. Ho has trobat. Vale, vale, vale. Gràcies, gràcies. Continuem. els fans de Sonic el, com es diu el Forc Espí no? en català sí. Forc Espí blau estem no sé jo si d'enhorabona o amenaçats de, de greu perill perquè vaja la notícia que ve a continuació és una mica estranya Bioware gent darrere de jocs com Baldur's Gate o Star Wars Cavalleros de l'Antigua República molt populars estan treballant en el desenvolupament juntament amb Sega d'un RPG basat en l'univers de Sonic és a dir un joc d'estil Final Fantasy per dir-ho d'alguna manera però protagonitzat per Sonic i companyia quinapoca ha estat plat. Sí, molta, no? molta poc, sobretot perquè els fans de Sonic estan de joc en joc dolentíssims Sí, portem sí, últimament tenen... portem una mala ratxa molt, molt, molt dura. Sí, molt perquè dura. Tu, tu ets fan de Sonic. Jo vera, bueno, eres. no vol reconèixer. Són, això és ja quan fats garanya ja no sí, puc no? Has madurat ja. No, és que va tenir una sèrie d'experiències negatives, Algun dia aquí farem un espai Roll o confessió, que us aquí. L Audiència fliparà. Eh, però no sou addictes, eh? No, no, no, no. No. Va, va. no tenim res més a la vida, però no. Ho vivim, que és diferent. Ah, ah, que queda bé, això. Ho que bonica excusa. I ara acabem amb un parell de notícies estranyes. Primer parlarem d'un joc de guerra, World in Conflict, la principal peculiaritat del qual és que vindrà acompanyat en l'edició de col·leccionista d'un tros, atents, atents, de la muralla de Berlín. I en, arrel d'això, nosaltres ens hem imaginat altres jocs que podrien incloure trossos de coses. Street Fighter 4, ara amb una denda en riu de regal. No això imitacions. Limitat només a tant to les unitats. No Solid 5, edició especial amb un soldat bord. Fa com una mica de ferum no, fa una mica de mal també tan gran no inclou el transport. Gran Turismo 7, amb una multa d'obsequi. és quin realisme! Si és que sembla de veritat! Hola, sóc en Guardi Urbà del GAC del mes passat. Vinc a cobrar la multa. Què diu? No volia realisme? Au, pagui, babau! Trauma Center Third Opinion, ara amb un pulmó de regal. Espero que t'agradi! T'agradi! pac edició col·leccionistes, inclou una pastilla com les del joc. Aquesta edició és una canyaaa! Al respecte de pac hi ha una anècdota. <ríe> Puc dir-la, puc dir-la, puc sí, dir-la. Hi una anècdota que diu un, un senyor de Nintendo fa molts anys. si sí, crec que és una llegenda urbana falsa. Bueno, però és fals. molt graciosa. Va dir que els jocs, els jocs els videojocs, no, no influenciaven a la gent. Això en el 88. Això no era 88, perquè deia que si influenciessin a la gent, llavors la gent que jugués al Pac-Man, en el futur, passarien les tardes o les nits dintre d'habitacions fosques, menjant pastilles i amb música repetitiva. Ja. Yeah. Això no passa. Això no passa, profeta. Eh, acabem amb Virgin Play, que ha arribat un acord amb el Real Madrid per treure tots tipus de llocs esportius amb la seva marca Nosaltres pensem, què lloc podrien -e, sortir del Real Madrid És més, què llocs podríem fer dels diversos eh, clubs de futbol Real Madrid al carrer Simulator Pràctica fotent fora d'una patada al teu entrenador Però què gana una liga? Au calla, al carrer ah! ah! Monopoli Barçà Disfruta del mercat de fissatges com mai l'has vist. Has caigut a la casa de l'Henri? Paga tot el que porte xaval. Però si ja està molt gran. Que paguis. Simestadium espanyol. Crea el teu propi estadi des de zero. A veure, si poso aquesta tuitxana i aquesta tuitxana i una mica de l'octite... minuts de la Malla Ràdio i darrers minuts d'aquest toca amb el joystick. Què em proposeu per aquests darrers minuts, ara. veure? Bueno, podem comentar per sobre alguns jocs que creiem que se interessa, encara que ja hem dit que han sortit molts jocs, però pocs que valguin realment la pena. Aquests que hem seleccionat crec que són una, una bona elecció, si voleu fer-vos amb un joc aquestes setmanes d'estiu. En primer lloc podem comentar Forza Motorsport 2, eh, que és la seqüela d'aquest joc, Forza Motorsport 1, que va ser una aposta molt arriscada per part de Microsoft en el seu temps, el repte era treure al públic amb un joc de cotxes en un mercat que està sobresaturat d'ells. Gran Turismo, Project Hot Hams, etc. Però, com de tot pronòstic, ho van aconseguir, oferint un joc d'elevat realisme amb una col·lecció disponible de cotxes d'alta gamma espectacular i la possibilitat de portar el Tuneo, entre cometes, a límits insospitats. La segona entrega, aquesta de Xbox 60 és més del mateix, amb noves proves, nous cotxes, noves possibilitats pels fanàtics de la conducció però se dediques per als molt fanàtics, perquè l'extrem realisme del joc exigeix per part del jugador una dedicació brutal, que haurà d'aprendre a controlar autèntiques bèsties del món de la conducció en una constant cursa per ser el millor en totes les categories. Tot això, i que els fans han rebut amb gran entusiasme, ens esperaven potser un joc amb uns apartats tècnics més cuidats i més sorprenents. Però deu-n'hi dir igualment, està força bé. I el joc de la discòrdia, Shadowrun. El joc, els anàlisis del qual molesten sí. els seus desenvolupadors Aquest és el d'Alcep Que els que es he comentat queixen, abans level. Bueno, és un first person shooter De clara inspiració en Counter Strike A veure, tècnicament no és gaire espectacular I hi ha certes carències jugables Cosa que li ha valgut aquesta mitja de set que té Però no obstant, i això sí s'ha de reconèixer Que alguns aspectes del joc han estat prou revolucionaris En primer lloc, la barreja d'un first person shooter De tota la vida amb elements màgics el nostre personatge tindrà accés a una sèrie d'encantellis, tant d'atac de com de defensa, per ampliar el nostre repertori de possibilitats. També trobem l'ús de, de gadgets tecnològics que milloren les nostres capacitats ofensives i defensives. És prou espectacular per a les bales amb una catana. Molt. Una les grans fantasies que molts l'estudi tingut alguna vegada. Uf. De tota la vida. Sí, sí, sí, sí de tota la vida. Bueno, sempre a, tinc aquesta fantasia. El poble ho amb la garrota. El poble ho paren amb el cap, directament i particularment també l'especialització dels rols dels personatges d'un equip i tot això li dona al conjunt un factor d'estratègia que és difícil de veure en un joc en què molta gent es dedica bé a disparar, a disparar tot el que es mogui i combinar aquests elements per evitar això també a més a més serà recordat com el primer gran joc que es pot jugar online tant des de Xbox 360 com des de Windows Vista trencant per fi aquesta absurda frontera entre consoles i ordinadors i permetent-lo jugar a un mateix entorn i un lloc una mica menys violent és Mario Strikers Charged Football, per avui, que la seva primera part va passar sense pena ni glòria per les Gamecubes i aquesta segona intenta arreglar els gavells que tenia aquest lloc. Bàsicament és un joc de futbol a l'estil de Nintendo, superpoders, personatges monos i molt poc realisme. I aquesta barrella és molt addictiva però fàcil d'oblidar, així que l'han acompanyat del mode online, on per primer lloc podrem jugar a través d'internet amb l'avui. Els partits són ràpids, es practica molt el joc brut, les trampes i els cops i, sense dubte, és el tipus de joc més divertit i e dels diferents que té aquest títol. Tant que, si no fos per al mode online, aquest joc passaria de ser recomanable, com ho va ser a un títol bastant mediocre. Continuem amb Final Fantasy i no descobrirem a aquestes altures que Final Fantasy és una de les sagues de rol més respectades a Occident. Però tampoc la descobriré si que Square Enix, la companyia desenvolupadora, es preocupa més per haver de vendre antics jocs pels sistemes nous que fer-ne de nous. Els jocs nous han sortit molt pocs, però les dediquen a vendre els antics. Final Fantasy VI, per exemple, molt poca gent el coneixia, perquè tothom es pensa que la sala va començar en el 7. Final Fantasy VI és un dels millors títols de la saga i va veure la llum a l'antiga Super Nintendo ja fa un fotimer d'anys. Sí, quan els jocs no tenien allò que anomenem 3D. Ha rugat molt, la veritat. Té una història interessant, és un joc llarg i divertit i que, per justificar el torneu-lo a vendre, ho acompanyen d'una nova masmorra un monstre que no es va incluir al joc original i noves màgies, és com els DVDs, que t'inclouen escenes eliminades del director, doncs pues lo mateix si la van eliminar fotos, va ser per alguna fotos, cosa ah, de les, fotos. les fotos, les DVDs, no, aquí no hi ha fotos és a dir, engrunes i material eliminat per justificar els 35 o 40 euros que volem que paguen per a un joc ja molt antic, per molt bo que sigui si mai ho veu provar, cosa bastant fàcil ja que mai va tenir una distribució oficial a Europa és molt recomanable, jo el recomano personalment si no, doncs millor que ja esteu els calés en altres títols i ara passem a ADS, perquè després de l'èxit de l'anterior entrega del famós Brain Training, o com el coneix molta gent el joc de la Sole, perquè és com surt l'anunci. Ma, ma mare el coneix per... Ah, el joc de la Sole. No, que ara ja no fa la Sole. Ja no la Sole. Han canviat per la Nicole Kidman. Eh? Sí, sí. El, el canvi, veritat, veritat, el canvi ha estat sí. molt positiu. Hombre, te diré. La Sole té més gràcia. Però eh? la Nicole Kidman té més... Tu que saps, té més gràcia. La conèixem-ho així. Té més. Té més, té té més té cervell. Més. No? Sí. Per jugar sí. al joc? quillà, Veu, sí. sí. no? no sé, no sé. no altres coses. Ah, els altres. Ah. que vein, buscat no o veus, o no? <laughs> bueno, i aquesta segona part d'aquest títol és l'anomenada "más brain training". S'han matat amb el nom, eh? no, sí, sí. Bueno, com l'anomenem? Brain... Oh. Més, més, més, brain brain training training. i la tercera part com es dirà? Encara més brain, brain I la quarta serà brain training eh... 4. No, 4 no. Eh, Brain Training Resurrection, naturalment. Ja està. Ja no m'agrada. Què passa? És un acudit referencial. Sí. El joc <laughs> és una revisió dels minijocs que inclouia el primer títol, amb algunes incorporacions, com un sudoku Vas. o un pedra-papetisores, en què algunes vegades ens demanaran que perdem i no que guanyem. Què dius? Sí, o això ho posa... Sí, sí, de... és d'aquests control per veu i has de perdre. Ja, sí, per perdre. Suposo que estàs, estàs més acostumat a guanyar. No sé. Uh. Tot això contribuirà a mantenir en forma el cervell, mitjançant aquestes petits reptes mentals per entrenar les neurones. Inclou, a més, una funció multijugador que pot arribar amb fins a 16 persones. I l'últim lloc destacat d'aquest mes és el Resident Evil 4 per avui. Després de passar per Gamecube i haver vist la llum en PlayStation 2 amb noves funcions, amb nou extras, arriba avui l'última entrega de nou del survival horror de Capcom. La filla del president, del president dels Estats Units ha estat segrestada per un grup estrany en un poblet espanyol, bueno, espanyol, per, per dir-li espanyol. espanyol, que tenen un accent una mica peculiar, mexicà o una cosa sí, rara. Sí. I la nostra feina com a jugador i com bon americà serà rescatar-la i resoldre el misteri pertinent. La principal diferència i potser eh, l'única cosa que per, per la qual val la pena el lloc reconeix el sistema de control. Aprofitant les funcionalitats d'avui, de podrem usar el sensor de moviment per apuntar amb les armes i realitzar un seguit d'accions aprofitant aquesta tecnologia, cosa que no es podia trobar ni a GameCube ni a PlayStation 2 com és, eh, com és lògic. Exceptuant això, el lloc és el mateix que el de les altres plataformes. Doncs aquestes han estat les propostes de la gent de, tot com el joystick, de la gent del portal Game Over, de cara a que disfruteu aquestes vacances. A veure, ens estiu, queden segons per arribar al final del programa i, per tant, per tancar aquesta temporada amb vosaltres. Um, on anireu de vacances i com us ho fareu per deixar, encara que sigui per unes hores el món dels videojocs. És que jo, jo si et dic com vaig de vacances ja pensaràs encara pitjor de, jo, de mi. Perquè me'n vaig de vacances a un lloc amb més ordinadors i més consoles que a cap lloc d'Espanya. Te'n vas a València? No, a València ah, no sí. me'n vaig a Bilbao. <laughs> que uh -huh. també fan una, una party molt popular molt party. Uh -huh. o sigui, me'n vaig de vacances quatre dies, més, més, més friki, més friki encara ja, a parar et donem la posició friki número 1 Albert yeah. jo no sé ni on em vaig, però abans ahir em vaig comprar un portàtil per algú serà Bé, posició friki número 1 però, <laughs> estem empatats a posició friki però, però, jo Saps? vaig amb ella a Bilbao posició friki, friki número 1 també tenim una tercera posició, el cosís amb el poble no? jo ja em ja vaig no a la platja surt. Ah, bo, mira, veus. no vols ah, veure no, el no vull saber res, ordinador. No, veia, sí, sí, no, no, fer, no volien habilitar wifis a les platges. wi ja ho pots fer. Mira. Sí, sí. Ja tinc sí, una sí. excusa per anar a la platja. Sí, fantàstic. fantàstic. I consoles, espai ordinadors portàtils, Ja està, ja està. Bé, nois, que passeu un molt bon estiu. Bueno. Esperem que us mantingueu en bon estat de salut. Evidentment, el que sí que es mantingueu en bon estat de salut serà doncs, tant el vostre programa, que recordem podeu sentir els dissabtes de 3 a 5 de la tarda a Ràdio d'Espí. També podeu escoltar-los a través del podcast A través de Portal Game Over On podeu trobar doncs, els programes anteriors Els programes que queden, que són poquets Perquè ells també marxen de vacances I també doncs, els a la malla Tot i que també es podeu escoltar a través de la pagina de, de Com Ràdio eh? Entre un i l'altre doncs, podeu accedir a aquests espais Que passeu un molt bon estiu Gràcies. Igualment Esperem tornar-nos a trobar al setembre i nosaltres doncs, us desitgem als fans dels videojocs que ens heu estat escoltant i aquells doncs, que potser no sou tan fans però sí que sou fans de, de la malla i també ens heu estat escoltant evidentment doncs, que ens tornem a trobar el proper dilluns eh? continuem aquí a la sintonia de Com Ràdio agrair al Marc, al Isaac i a l'Albert que hagin estat doncs, aquests mesos amb nosaltres Aniu!